«Їдьмо додому!» – нервово сказала панночка. Данило повернув коня і погнав його швидше. Мовчки вони приїхали до садиби, завернули у двір, де Данило скочив з козлів і протягнув панночці руку, допомагаючи зійти з брички. Мить, коли він тримав її пальці, підтримуючи другою рукою, залікують інші руки. Мить, коли їхні пальці торкнулися, Блискавицею спалахнула в повітрі, і, може, вже не дивилась, і вона на нього, і він на неї, вже кожен ховав погляд, дивився в бік, і панночка зійшла з брички і подалася швиденько у дім, лише чутно було її кроки на дерев'яних сходинках, що вели на другий поверх у її кімнату, потім і кроки затихли. Данило прислухався до звучання тих кроків. Не, здаючи собі і зараз справи, навіщо? Бо все це здалося ж цілковитим безглуздям, тільки про це замислитись, але вслухався, як цокотіли черевички, панночки, гані по сходах, аж доки не завмер той звук, і лише тоді розпріг коня, завів до стайні. А вже звочаріло сутінки саме западали. І не питаючи нікого, ні про що, облишив Данило, ніби геть усі думки. Забрався теж до власного покою, замкнувся, і почав було шукати заспокоєння у сні, але чи зарано що було, чи надто був схвильований розмовами на прогулянці із панношкою, тільки влежати не зміг. Схопився з місця, узявся за шмат деревни, за ножа і почав різати дерево, завжди мав наготоване щось у себе у покої на такі випадки. Зараз довбав деревину, ще не знаючи, що то має бути, чого шукає у цьому суцільному шматкові, що думається товща, що вона містить у собі. Знав тільки, як завжди, що вимальовується щось само, щось почне виявлятися, як крізь туман перед світанком образу краєвиду, і тоді можна буде усе йти значним шляхом, тим шляхом, який вказувало йому у собі таке дерево. Це найліпше відволікало його від думок, від сумнівів і вагань. І він занурився в роботу, не бачачи часу, не помічаючи, скільки минуло відтоді, коли він взявся за різьбу і отямився десь уже по півночі, коли заспівали перші півдні. Дивився на те, що робив, що виросло зараз із простого шматка висушеної вільхи, і не йняв тому віри й сам, вважалося йому, що то було справді гарно а може не стільки гарно, як саме те, саме воно, те, чого він марно шукав продовж чималого вже шматка часу. Суміж розлових лапатих гілок виростала квітка, квітка папороті, яку він побачив зараз нині у цьому шматкові дерева і видобув її звідти. Ні. Ні на що не була схожа, на жодну із знаних йому квіток. Вона була тільки квіткою папороті, і він зрозумів, чи відчув, чи почув, що час його настав. Ось воно! Він взяв квітку і вийшов зі свого покою, ще нічого не маючи на гадці, але не пішов, як звичайно, на подвір'я, аби усістися на ганку і дивитися на зорі. Зараз його вело іншим шляхом, і він скорився тому, що вело його, і пішов тихенько сходом на другий поверх, підійшов до покою панночки і тихо, без стуку, відчинив двері. Вони не були замкнені зсередини, ніби випадково, а може зумисне, але двері легко піддалися його руці, і він, скоріш, прослизнув, ніж пройшов тихо у кімнату і замкнув двері за собою так само нечутно. «Панна Ганя спала».